Я настрашив польку російською мафією, яка мала випотрашати її сім'ю і в Польщі, і тут, разом з її щуром чоловіком. Не знаю, чи поділило то на неї, але світло з того часу в її вікнах не горіло. Я продовжив візу правдою і неправдою, що коштувало боргів перед Томосом, як моральних, так і фінансових. У візовому бюро я мусив кашляти як пес, щоби Томосу повірили, що я мушу підлікуватися в Берліні декілька днів, аби не заразити пів Європи якоюсь чахоткою. Фавіан приходив ще разів 40. Вже ніби мав принести гроші і забув, потім знов забув, потім пес здох, а потім я бачив разом його з псом у парку і сказав йому все, що я про нього думаю на есперанто з домішками руського і українського гостинного сленгу. Олежик, ганяючи по Берліні в пошуках свалки, навчився інтуїтивно знаходити по корчах акумулятори, бувши у житку колеса, мийки, пилососи, крани, утюги та інший дефіцитний упучучий крам, навантажив ним свій уазік і піславши всіх на три букви, щасливо від'їхав у зворотню продарож сам один. Барт ходив по вечірінах, курив шмаль і кайфував, не переймаючись особливо моєю бідою. Бо біда ж, в принципі, була моя, а не Бардова. Вся толпа, яка збиралася відчалити з Олегом і була ним щасливо послана, поїхала додому поїздом. Я залишився сам. Страховка побіди закінчилася, а нове коштувало 250 дойчмарок, які я міг хіба що намалювати фарбою Джона в зошиті для математики. Одного холодного противного ранку я підняв Барда і сказав: Барт, я дзвонив тому, що тим пушу хотів мінятися на Мерс". Він відмовився їхати сюди і каже, що ми приїхали до нього. Сядь зі мною і будеш дибати в карту. Ми поїдемо корчами, щоб було менше поліції. Окей, надивав, сказав Барт. Ми встали і поїхали в Вальцдорф. По нам було туди кілометрів 40. На позичі Томаса гроші ми заправили 6,5 літрів бензини і вирішили в невідоме. Як назло, поліції в місті були як мух в студентській столові. Барт тримав палець на карті і вів ним побічних вуличках, вишуковуючи найменш примітну дорогу. Сто раз ми заїжджали в тупики і впиралися в брами заводів і депо. Сто раз ми стояли відразу за поліцейською машиною на світлофорі. Сто раз мої сфінктери зжималися тисками, відчуваючи напругу ситуації. Поїздка без страховки загрожувала нам депортацією із Європи пожиттєво, інконфікацією машини шлях би її трафив. Я прокляв художника, Орейську, Львів, Новоєврейськ, себе, Лесика з Вовкою, їх папіроси. Прокляв все, що було пов'язано з цим супернефартовим тарантасом, який краще місяць мого життя похоронив турецьких гетто Берліна. Нарешті мокрі і щасливі, ми вийшли перед парканом автомайстерні Франца Бодена у Вольцдорфі. Я подзвонив, на відчинила його жінка. Оля, відрекомендувалася вона. Я збаговорив, хлопчики, ще тоді хотіла вам сказати, але якось не рішалась. Заходьте. Боже, Франц такий злий був, коли ти відказався. Він і Мерса того продав уже, але я його попросила на щось-то друге помінять. Ми з Бардом шоковані, але щасливі, що маємо нарешті союзника в табори німців, зайшли на територію. Франц стояв з грізним виглядом, з руками в кишенях. Він не поздоровкався, а зразу сказав: Вибирай молотачку з усіх чотирьох. На площадці стояло чотири 12 річні машинки, два опалі рекорди і ще якась там зараза. Для мене всі вони здавалися експонатами з автомобільної і виставки Сія. Сльози радості бризнули мені з очей, коли я сів в облюбованого опелька, і двері закрилися легеньким рухом. Багажник не треба було підпирати лопатою. Машина рушила, ніби попливла. Я плакав і витирав шмарки об штани, бо обивочка салону була, як вчора вшита. Франс видав мені папери, які дозволяли їздити Берліном два дні до моменту отримання транзитів. Ніхто не збирався їх добиватися, німецькі закони далеко не відповідали моїм вимогам. Я назначив момент від'їзду на завтрашній ранок і пішов з Бардом на концерт Sonic'us до клубу Тахелес на границі східної і західної частини Берліну, прямо біля того місця, де пару років тому ще була стіна. То було мудре рішення, скажу я вам, протрачати в клубі до третьої ночі, а в четвертій годині виїжджати в Україну. Екстраваганції у рішенні простих питань мені ніколи не бракувало. Я, м'яко кажучи, трохи невиспаний, зовсім крапельку змучений, з синіми блюдцями під очима підролив під будинок Томаса на новій точелі. Любовно глянувши на неї, я помітив на другому боці вулиці величезну гору різноманітного краму. В Берліні практикувалося викидати старі речі з дому, щоб не морочити собі яйця під час переїзду на нову квартиру. Якраз хтось із німців викинув певну більшу частину меблів, які були в нього в хаті, а може навіть і всі. Виглядала ця картина так, ніби хтось акуратно викидав з балкона апаратуру і меблі на вулицю, але вона, ніжно спланувавши пер'їнкою вниз, не постраждала. «Ето успіх», – вирішив я, і почав поспішно грозити в машину знайдений скарб. Треба було встигнути зробити це перед турками і поляками, які полюбляли такого типу розпродажі, і могли мене спокійно прибити на місці знахідки. Прекрасний утюг Бош, чуть підгорівший на краях, але для новоєврейська це восьме чудо світу, Навіть навістою штукою, що шикає на білизну. Радіо-панасонік в чудесному стані з потрісканою на сонці фарбою. Телевізор ITT військові технології, пригадав собі я американський фільм, де одноіменна контора робила апаратуру для літаків. Правда, штекер в тілько був обрізаний, але слава Богу, зі штекерами в новоєврейську не було і не намічалися жодних проблем. Чотири колеса від джіпа і всілякі фінюшки безділушки, які акуратно були поскладені в ящик разом з купою відеокасет. Всім цим я напакував машину аж до нього. Побіг до Томаса на гору, зібрав речі і написав йому записку, який щиро йому дякував і обіцяв повернути борги у наступний приїзд. День перед тим, не маючи за що купити собі тих псячих серделюк, які коштували найдешевше, ми з колею з бішкека згодилися перенести якийсь мотлох одному Арабові за 20 марок на брата. Мені ще й потрібні були гроші на бензин, і ми протягом трьох годин таскали його вонь в ящиках з-під бананів з шостого поверху на перший до його жирної арабської кобили. На останній партії товару я спішився, щоб не зрігнути від запаху, який йшов від мішка з його калісонами і халатами, в яких там лазять мужики, і дико підвернув собі ногу. На даному етапі я виїжджав з Берліна, маючи півпустий бак бензину, 18 марок і дві ноги, одну нормальну, а одну як колона Ісаківського собора. Вона ледве влізала в машину і лежала як спеленане дерево посеред дороги. Тиснути на неї на педаль було дуже боляче, і я згадав собі, як насміхався з Фабіана, який кожен раз приходив до мене із ще раз більшою кількістю травм і переломів на тілі. Я поважаю Гітлера за одноріччя, коє певно ніколи не буде зроблено в Україні. Автобани я був на кордоні вже через півтори години, і коли побачив, як через 20 метрів тріпається на вітрі прапор Жечі Посполитої, ще раз плакнув. Я став синтементальним на чужині. Чужий серед своїх і свій серед чужих десь так виглядало. Німці роздивилися документи, кудись з ними зникли і швиденько прибігла назад, віддаючи мені всі папери. Вони любили, коли наші покидали їхню територію. А поляки натомість не любили, коли ми на неї в'їжджали з німецького боку. Я просто з вікна машини подав брату слов'янину папери, і він, покрутивши їх в руках, заявив мені таке. Машину вліва, сам подійти сюди. Я від'їхав бік і повернувся до поляка-фашиста. В них митниця спільно з німцями, і мені здавалося, що він просто вжився в роль собрата з другого боку з кордону. Чи все в порядку? Запитав я його. Все курва, не в порядку. Ці слова я аж ніяк не чекав почути. Виявилося, що попереднього разу, коли я повертався з Німеччини на машині, яку купив мій колега Гаврик, пересікаючи польсько-українську границю, поляки-козли не писали мені в паспорт, що я виїхав на ній з Польщі. І тим самим дали своєму колегові на в'їзд з Німеччини можливість познущатися наді мною. Спочатку я падав на коліна, потім бився в припадках, потім плював на склобудки, в якій вони сиділи, показував їм піску з корчів, вибачався, цитував їм міцкевича, потім співав пісні будки суфлера, знов харкав на шкло, посилав їх, де дідько цицько сає. Нічого не помагало. Назад в Бундес мене би не пустили, бо віза була закрита. А вперед мене не пускав гад пшек і не хотів замін нічого. Так я просив цілісінький день, аж до ночі, голодний і злий. Треба було щось робити. Я попросився в один із вагончиків, щоб позвонити до Феді, щоб Феді подзвонив полякам на кордон, щоб поляки подзвонили іншим полякам на інший кордон, щоб ті мене пропустили. Полька з вагончика не взяла з мене гроші за дзвінок, поза як мій план видався їй планом людини, яка потребує істотного лікування. Я також не вірив у той план, але лікуватися не хотів. Нога розпухла до неймовірних розмірів, так що скоро треба було рвати незуштанину, щоб вона в неї пролізла. В Польки, що дала подзвонити, я стебзив зі, зі столу, чупа-чупс, і тепер ходив у помитниця і сосав його в пошуках чуда. Два дебіли, так само як я, звідкилясь з далекої Росії, лазали один за другим із подібними проблемами. Вони підходили до віконця, за яким сидів Пшек, і говорили таке. «Пан, слыш пан, ну чого ти вийом в натурі? Ну давай вимішлім щось. Може ти там, там пенюз какой-то дать. Ну що ти скот такой, пан, ёбті?» Выйди, да хоть помовим с тобой, как товарищи, а то сидишь там, как этот хрен ушастый. Полик не звертал уже на нас трех уваги. Він развязывал кроссворды, дивився по телеку мультики, читал на стене від часу памятки метника и скручивал с носа шарик, только чтобы не реагувати на нас. Может, у себе беда какая, продолжил российский брат, может, умер кто-то, или ты сам по себе такой замкнентый. Так пройшло з півдоби, і коли ніченька з'їла всю видимість навколо, я помітив, що з тих двох залишився один, а потім ще й той один пропав. Причому разом з машинами, які вони гнали десь аж в Казахстан. Таємниче зникнення відбувалося після того, як кожен з них деякий час простояв під стопом з ліхтарем наверху. Їй собі пішов, став під той стовп, і як в касті до мене скущив, підійшов з підійшов солдат-погранець з бордово-червоним носом, який яскраво виділявся на фоні такого ж бордово-червоного табла. Цо, пані, не пущаю? спитав він, явно знаючи відповідь. Не пущаю, суки, відповів я, чекаючи на спасіння. От то курча бляде, ні. Курча бляде, згодився я. І що, Бенджіш так став усе життя? Ну, ні, я хотів би. Ну, то принізь міцні три гутки пари шоколадів, а побачимо, що ще стане. Три абсолютні шоколадки коштували всі мої гроші і ще трохи. Тупо було пропонувати поранцевий телевізор з відрізаним штекером або суперутюг Бож з підгорілими краями. Я спробував торганутися». «Зостав мені тільки 18 марок, похиливши голову, як вірний кінь невбитого господаря козака, винувато признався я. То, щаслива, товариш!» – поляк розвернувся і почав було йти, але я злапав його за рукав і заглянув в очі так, що роздивився нарости на апендексі. «Чекай, зараз прийде». Я стрим голову погнав у вонючий вагончик з назвою «Duty Free Shop» і на всі бабки купив три маленькі абсолюти, ясна річ, поляк, хоч і великі, і дві месю пусінькі шоколадки. Поляк червоний ніс. Чекав мене, не сходячи з місця, і бог свідок. Він стояв би там до нового пришестя, бо синтром «хочу випити вже і до фіга, не належить до явищ, в яких легко позбутися. Є захекано мовив я, і протягнув йому пакет. «Це ж он легкий какой-то», – недовірливо скривився він, заглянув в середину, прицмокнув і сказав. «Легкий, но смачний. Давай, русский», – з наголосом на перші склади, з командового пограниць, я подай ме шлябан і юж нема. Поліція і товшистко – то твій проблем. Мені було по цимбалах поліція, шміліція, мені треба було вирватися звідси, а далі я дам собі раду. Я сів у пильок, завів мотор і став чекати, аж піднімеш шлагбаум. Секунди йшли довго, і я відчув, як сивіє волосок в мене на копчику. Коли він побілів до кінця шлагбаум, повільно, як в американських фільмах, де в рапіді почав піднімати свій дзьоб догори. Я подивився в бік вагончика, де сидів мій мучитель, відкрив двері і підійшов у притул до вікна. Поля куняв спершись головою на кулаки. Я прогримав у вікно. І він перестрашено підібгав руки і з бородою зі всієї дурі вольнувся об стіл, прикушуючи свій дурний недобрий язик. «Дивися, пан, фокус по-українську. Ота я єстим, блядь!» – розвівши руки в боки, крикнув я. «А ото мені, курва, нема!» І з тими словами я скочив в машину і погнав до шлагбаума, аж пукнув з нервів, причому таким фазаном, що звука майже не було, а очі вияло, як соляною кислотою. З одного боку я провернув супераферу, бо мене з невідміченими документами пропустили в Польщу. Тобто кожна поліцейська машина означала кінець резидента. А з другого в мене було бензину тільки до Кракова. І як їхати далі, не знав навіть мій ангел-хранитель, який задовбався мене витягувати з халеп і храпів на задньому сидінні. З третього боку моєї системи координат я мав купу мотлуху в машині і сподівався комусь загнати що-небудь в замін за бензин. Ліпше приймати рішення, помір того, як виникає необхідність, а не наперед. Заспокоїв я сам себе такою аксіомою і проїхав півпольщі на автоматі, не розуміючи, як мені це вдалося. За всю дорогу я прекрасно поснідав, пообідав і повечеряв одним єдиним шоколадним батончиком, і тим самим позбавив себе неприємності зупинятися в дорозі, попісати і покакати, тим самим нещадно гаючи дорогоцінний час, якого в мене, в принципі, до голодної смерті було ще дохеріще. Я зупинився в селі Сувчин перед Жешовом, до якого мені чудом вистачило пального. Поза як їхав я, дякуючи побєдовці за калція, в основному накатом. Заїхавши на гору, виключив мотор, з'їхав згори, включив мотор. У селі Сувчин біля автобусної зупинки з надписом «Лірой» був шрот, на якому продавалося як ліпше, так і звичайне біушне автомобільне гімно, що притарабанили передбачливі поляки з заходу. Я став перед воротами і зайшов у двір будинку. Зненацька до мене підбіг пес за з коня переживальського. Я проігнорував його присутність, що зламало його псячу логіку. Питання поставили тепер по-інакшому. По Послали? Йди нахуй. Пес потребував довгих століть свого роду, щоб його мозок був спроможний реагувати адекватно на такі проблеми. Позаяк цей багаж його знань був у нього відсутній. Пес підібгав свій кінський хвіст і потрусив целюлітною сракою в величезну отеплену будку, в якій з радістю б зажив і я. У сподар шльопках виролив середину подвір'я, з подивом глянув на собаку і місячи тапками її ізюм запитався мене. «Як ти є ще жиєш? привітався він. Он мені хіба покохав, привітався я. Цо ти тут і шукаєш? спитався він. Я сядаю опони, багато добре опони, відповів я. Покаж, попросив він. Я показав чотири офігенних колеса від джіпа, 16-го радіуса з німецької мусорки. Я пірдолік крикнув не то від захвату, не то від обурення власних звалки. «Дає ці зато по 30 злотих за кого. «120 злотих в сумі просто гігантські бабки за продаж сміття. Щоб він не придумав, я вихопив у нього з руки сотку, і поки він пішов за двадцяткою до хати. Я переліз з його пса, сходжив в машину і з радості збився з курсу, приїхавши на наш кордон на годину пізніше. Була страшенно мряка і така ж жахлива черга чекала на від'їзд до митниці. Я виліз, витягуючи свою хвору ногу, ніби окремий предмет, і пішов прогулятися, якщо мою ходу можна було так назвати. Якщо б то був день, люди в машинах накидали б мені копійок, думаючи, що я просто інвалід, який шкаляє гроші на життя. Нарахувавши 210 машин до шлагбауму, які ми пару тижнів тому чуть не знесли разом з Бардом, я повернувся до місця, де залишив свою. Вас привіт, Рава руска! сказав мені Штемпок, який сидів на капоті мого Опеля в компанії ще чотирьох баранів, які жували соплі і курили, збагачуючи свої смакові відчуття. Вони обступили машину і через вікна встигли проаналізувати весь її внутрішній міст, який для них являв неабиякий інтерес. Рекет проскочив у мене в голові. Тож треба було перший раз за життя їх зустріти за 10 метрів додому із повним багажником барахла. Люди з поближчих машин. Активно робили вигляд, що вони сплять, косячи очима з-під шапок в мій бік і чекаючи розправи. «Що візьом?» – запитав хамовитий, хамовитий Рагуль, який довго шморгав носом і якраз проковтнув всю жувачку, яку натягнув зі своєї носоглотки. «А тобі що до того?» – борзу почав я, бо починає... починати не борзу, не було з місту. «Ти на контролі в Люблінській львовській бригаді. Ми тут відповідаємо за приїзд ти має нам заплатити 200 злотих. Пол!» Рагуліки який ковтнув шмарки, ще раз спробував щось видобути зі своїх надер, але, видно, наступний кавалок соплів перекрив йому доступ кисню, і він за секунду посинів, потім судорожно хапаючи повітря, харкнув тим добром на землю і попав собі на ногу. Витерши то все собі об штанину, він намочив собі штанину чуть не до коліна. А ні, Витерши то все об траву, він намочив собі штанину чуть не до коліна і виглядав так дуже грозно, ніби обістяний. Я не маю грошей, ламаючи їхні плани, відрізав я. Та да давай товаром», – втикнувся той, що загорів першим. Який товар впіду? Тож мусор зі звалки, хлопці, зуважив я. Хлопці, мами, на городі, ми, пацани, годно поправив мене маленький рагулик, який жер сімки і курив одночасно, запльовуючи лошпайками три машини в радіусі. Тож мусор, пацани, поправився я. Відкривай, коротше, багажник, ми втекнем, що то за мусор, наказав мені їхній бос, який сидів на капоті. Я в розстроєних чувствах відкрив багажник, і вони почали ритися, як опариші в гімні в моєму багатстві. О, телевізорні хилий, показав той, що чуть не вдивився соплями. На тіліх з обрізаним штекером. Потім через пару днів до Новоєврейська докотиться служок, що згоріла хата в одного бандюка з реверуської від того, що вибухнув телевізор, який він притеребанив дому. В той момент, коли срака його була на дворі, ніс з граблями торчав у моїх речах в багажнику, він не знав, що такий кінець чекає всіх, хто включає викинутий тілік з відрізаним шнуром. Слава Богу, що він позбавив мене приємності випробувати це на собі. Наш дім на героїв УПА номер п'ять не пробачив би мені найбільшого пожару в історії нашого міста. Мене би повішало на сосні на в'їзді зі Львова замість знака Новоєврейська. За телевізором пішов утюг, магнітофон і всі інші прибамбаси. Раголі тягнули з машини абсолютно все, вичистивши її до тла, як вилизує тарілку з салатом олів'є голодний пес. Перегрозивши крам до себе в кончений форт-транзит, вони збиралися було гордо від'їхати, але я перегородив їм дорогу і сказав: Гей, хлопці, пацани, ви такі круті дядьки і втікаєте. Ви ж обіцяли провести мене без черри, і що тепер? Бандюки застигли в своїх дурнуватих позах з бичками в роті. Навколо на дорозі стояла маса людей, яка чула мою промову. Ніхто з рагулів не обіцяв мені проїзду без черги, але про це знав тільки я. Всі інші подумали, що ми уклали з ними угоду. Їхній імідж був на грані провала. Якщо вони поїдуть, слава про їхній негідний вчинок розійдеться по народу і їм перестануть платити. Бос сплюнув бичок на землю і, розуміючи, що треба вийти з цього красиво, підійшов до мене і прошепів. Да да, малыш, зараз все вирішаємо, при цьому подивившись на мене поглядом, переповненим любові, поваги і розуміння. Подождіть отут, пацани, я при з погранцом», – сказав він офігівши бандюкам, які не могли вийти зі ступору і торчали на місці. Можливо, сьогодні вони продовжують розбирати цю історію на заняттях з практичної тактики зі своїми послідовниками, які контролюють дорогу Львів-Люблін. Але щось мені підказує, що вони підгортають гній на городах Рівуської або мішають бетон на будових кончазастів. Бус повернувся хвилин через 5. Малий, я їду вперед, ти за мною. Понял, возле погранців ми тебе оставимо, він про все в курсі. І він дійсно був в курсі. Вони побоялися мене кинути на очах українського народу, який дибав за всім, що відбувається. Я переїхав на наш бік, до мене підійшов усміхнений Федя і переможним тоном заявив, що мій опель не може бути розтаможений згідно із законом, який вступив у силу вчора, поза як він старший 10 років. Я відчув, що я нарешті вдома, полегшено зітхнув і, оформивши транзит у Казахстан, поїхав у Новоєврей за воротами митниці мене чекала делегація. Барбара, Лесик, Вовчик і Скряба. Вони торчали тут же сім годин і переживали, і я це відчував. Лесик докурював останню сигарету з трьох пачок, які вони взяли з собою, як я намалювався на обрії. Сльози не змивалися двірниками ополя, бо текли вони з моїх очей. Я пригальмував біля них і відкрив праві дверцята. Сідайте, банда, махнув я їм рукою. Зараз-зараз, тільки перекуримо, сказав у відповідь Вовчик і смачно затянувся.